Розділ 13. Екстрене засідання відбулося у поліцейській дільниці на вулиці Стадіоу. На ньому були присутні шеф поліції Димитр, інспектор Тюноу, інспектор Ніколіно, Уолт Келі, американський агент і ще співдюжини детективів. Порівняно з попереднім вечором настрій до присутніх був зовсім інший. Казав інспектор Ніколіно. Тепер у нас є всі підстави вважати, що ваша інформація, містере Келі, була достовірною. З наших джерел ми довідалися, що Тоні Рідцолі намагається знайти спосіб переправити велику партію героїну з Афін. Ми вже почали шукати склад, де він міг би його зберігати до певного часу. Ви встановили стеження за ріцолі. Сьогодні вранці ми збільшили кількість наших людей до десяти, відповів шеф політті». Уолт Келі важко зітхнув. моліться Богові, щоб ви не запізнилися!» Хоча інспектор Ніколіна і доручив двом групам своїх людей стежити за Тоні Ріцолі, він недооцінив його. О півдні Ріцолі відчув за собою хвіст. Коли б Тоні не виходив з готелю, в якому він проживав, за ним відразу вплутувався хтось, інші ж маячили на відстані. Ріцолі зрозумів, що має справу з професіоналами, і це йому сподобалося. Значить, його вважають за поважну персону. Тепер треба було вивести з Афін не лише героїн, а й безцінну антикварну річ. У мене на шиї Альфредо Манкузо та Джино Лавері і поліції навколо як тарганів. Мені потрібно швидше когось знайти. Єдине ім'я, яке відразу спало йому на думку, було ім'я судновласника з Риму, щоправда, дуже незначного, Іво Бруггі. Ріцолі і раніше доводилося мати з ним справу. Навряд чи з цього щось вийде, але спробувати варто. Ріцолі був упевнений, що телефон у його номері прослуховується. Якось треба влаштуватися, щоб мені могли дзвонити в готель. Він довго роздумував над цією проблемою. Нарешті підвівся, підійшов до дверей навпроти і постукав. Двері відчинив літній чоловік із сумним обличчям. «О чому річ?» Ріцолі закликав на допомогу всю свою чарівність. «Вибачте», – сказав він, – «так шкода, що доводиться турбувати вас. Я ваш сусід, живу в номері навпроти. Чи не дозволите мені зайти на хвилинку поговорити?» Людина з підозрою розглядала його. «Спершу покажи мені, як ти відчинаєш двері своєї кімнати». Тоні посміхнувся. «Звичайно». Він підійшов до своїх дверей, дістав ключ і відчинив їх. Чоловік кивнув. «Гаразд, заходь». Тоні ріцолі зачинив свої двері і подався до кімнати сусіда. «Чого треба?» «У мене суто особиста справа». Так незручно вас турбувати, але, ну, правду кажучи, я зараз розлучаюся з дружиною, і вона влаштувала за мною стеження. Він загидаю похитав головою. Вона навіть поставила в мій телефон пристрій, що підслуховує. Баби, пробурчав сусід, щоб їх усіх чорт забрав. Я зі своєю розлучився минулого року, а треба було 10 років тому. «Та що ви?» «Коротше, я подумав, може ви будете такі добрі і дозволите мені дати ваш телефон ж друзів, щоб вони могли мені сюди зателефонувати?» «Обіцяю, часто вони дзвонити не будуть». Людина почала було негативно хитати головою. «Не хочу, щоб мене турбували. Ріцолі витяг з кишені 100-доларову банкноту. Це вам за занепокоєння». Людина облизала губи. «Тоді добре», – сказав він. «Думаю, тут нічого страшного нема. Ради виручити, товариша по нещастю. Дуже мило з вашого боку. Постукайте мені у двері, якщо мені зателефонують. Я постійно майже вдома». Домовилися. Наступного дня рано вранці Ріцолі пішов на телефонну станцію, щоб зателефонувати Іво Бругі. Він набрав номер оператора та замовив розмову з Римом. «Сігнор Бругі» – «пер «нонце інкаса», «квандо арівера» Аривера нонлосо. «глідіка» – «пер фаворе» – «ді» – «чіамаре іль сігнор» – «ріцолі». Ріцолі назвав свій номер комутатора готелю та свого сусіда. Потім повернувся до готелю. Як же він ненавидів це своє житло? Хтось одного разу сказав йому, що грецькою готель називається «Ксенадочіон», що буквально означає «приміщення для незнайомих людей». «Куди більше схоже на в'язницю, твою мать», – подумав рицолі. Навколо були потворні меблі – старий зелений диван, два столики з настільними лампами, невеликий письмовий стіл з настільною лампою і ліжко, винахід торквемади». Наступні два дні Тоні Ріцолі просидів у своїй кімнаті, чекаючи стукату у двері. За їжею посилав коридорного. Жодних дзвінків. «Куди, чорт, забирай, подівся цей Іво Бругі!» Ріцолі відсиджувався в готелі. «Дві доби нікуди не виходить», – доповідали інспектору Ніколіно та Уолту Келі, детективи, які стежили за Тоні. «Впевнені, що він там». — Так, сер, Покаївка бачить його вранці та ввечері, коли прибирає в номері. — Як щодо телефонних дзвінків? — Жодного. — Що нам тепер робити? — Продовжуйте спостереження. Рано чи пізно він щось зробить. Перевірте, чи працює підслуховуючий пристрій. Наступного дня у кімнаті Рюцолі задзвонив телефон. — Лайно. Бругі не мав дзвонити йому до цієї кімнати. Він наказав цьому ідіоту дзвонити до кімнати сусіда. Потрібно бути обережним. Він зняв слухавку. Слухаю. Тоні Рюцолі? За голосом було ясно, що це не Іво Бругі. З ким я говорю? Днями ви приходили до мене в контору з діловою пропозицією, містере Рюцолі. Я вам відмовив. Сьогодні я пропоную обговорити це ще раз. Доні Рюцолі раптово відчув себе на сьомому небі. Спірос Ламброу, значить, засранець таки наважився. Він не міг повірити, що йому так пощастило. Кінець усім моїм проблемам. Зможу вивести героїн та старовину із музею одночасно. Звичайно, буду радий, коли ми зможемо побачитись. Сьогодні після обіду, так? Отже, він посвішає, «Всі ці говенні багатії однакові. Їм завжди мало. Годиться. Де? Може ви зайдете до мене до контори?» «Прийду». Тоні рицолі повісив слухавку. Настрій був піднятий. У холі готелю розгублений детектив повідомляв у ділянку. Рицолі щойно подзвонили. Призначили зустріч у конторі. Але той, хто дзвонив, не назвався, і ми не змогли з'ясувати, звідки дзвінок. Гаразд. Слідкуйте за ним, коли він вийде з готелю. Доповідайте мені, куди пішов. Слухаю, сер. За десять хвилин Тоні Ріцолі виліз із підвального вікна готелю і опинився на пустельній алеї. Він двічі змінив таксі, щоб переконатися, що за ним немає хвоста, і лише тоді дав водієві адресу контори Спіроса Ламброу. Після відвідування Меліни у лікарні Спірос Ламброу дав собі клятву помститися за сестру. Але він ніяк не міг вигадати гідного покарання для Кастянтина Деміріса. Візит Георгіо Салата і разючі новини, повідомлені йому мадам Піріс, дали йому нарешті зброю, за допомогою якої він зможе покінчити з чоловіком сестри. «Прийшов містер Антоні Ріцолі, містер Ламброу», – сказала секретарка. «Ви не призначали йому зустріч, тож я сказала, що ви не зможете. Впусіть його!» «Слухаю, сер. Усміхнений Ріцолі впевненою ходою увійшов до кабінету. «Дякую, що прийшли, містере Ріцолі», – Ріцолі посміхнувся. Не варто вдячності. Отже, ви все ж таки вирішили мати зі мною справу, правда? Ні. Посмішка сповзла з обличчя Рюцолі. Як ви сказали? Я сказав ні. Я не збираюся мати з вами справу. Здивований Рюцолі дивився на нього на всі очі. Тоді якого біса ви мені дзвонили? Сказали, що маєте пропозицію. Правильно. Чи не хотіли б ви використовувати для перевезення вашого вантажу суду суди Константина Деміріса? Тоні впав у крісло. Константина Деміріса? Про що ви кажете? Та він ніколи. Він погодиться. Обіцяю, що містер Деміріс буде просто щасливий надати вам будь-яку послугу. Чому? Що він від цього виграє? Нічого. «Тоді я не розумію. Навіщо він погодиться?» «Радий, що ви про це запитали», – Ламброу натиснув кнопку переговорного пристрою. «Принесіть нам, будь ласка, кави», – він подивився на Тоні Ріцолі. «Якій каві ви надаєте перевагу?» е -е, «Чорна, без цукру». «Чорна, без цукру для містера Ріцолі». Коли секретарка принесла каву і вийшла з кабінету, Ламброу сказав – я збираюся розповісти вам невелику історію, містери Рюцолі. Тоні Ріцолі насторожено спостерігав за ним. Валяйте. Костянтин Деміріс одружений із моєю сестрою. Упродовж кількох років у нього була коханка. Її звали Ноель Паш. Актриса? Так. Вона обдурила його з людиною, яку звали Ларі Дуглас. Ноель та Дуглас були залучені до суду за вбивство дружини Дугласа, яка не погоджувалася на розлучення. Захищати Ноель Кастентин Деміріс найняв адвоката на ім'я Наполеон Чотас. Пам'ятається, читав про це у газетах. У газетах було далеко не все. Чи бачити, мій недорожчий швагер зовсім не збирався рятувати життя своєї невірної коханки? Він хотів помститися. Завданням Наполеона Чотаса було домогтися, щоб Ноель засудили до страти. Ближче до кінця процесу Чотас сказав своїм підзахисним, що він нібито домовився із суддями про пом'якшення вироку, якщо вони визнають себе винними. Він їх обдурив. Вони визнали себе винними і їх стратили. Можливо, цей Чотас справді думав, що... «Будь ласка, дайте мені закінчити». Тіло Кетрін Дуглас так і не було знайдено. З тієї простої причини, містер Рицолі, що вона жива. Кастянтин Деміріс її сховав. Тоні Рицолі не зводив з нього очей. «Стривайте». Виходить, Деміріс знав, що вона жива і припустив, щоб його коханку та її дружка стратили за вбивство? «Саме». Я не дуже сильний у законах, але вважаю, що якщо про все це стане відомо, моєму швагеру доведеться провести довгі роки у в'язниці. Щонайменше він розориться. Тоні сидів, роздумуючи над почутим. Щось тут було не так? Містер Ламброу, а чому ви мені все це розповідаєте? Губи Спіроса Ламброу скривилися на кшалд посмішки. Я дещо винен моєму швагеру. Ідіть до нього. Впевнений, він і задоволенням надасть вам свої судна. Розділ 14 У його душі вирували бурі, і він нічого не міг цим вдіяти. Здавалося, всередині у нього шмат льоду, і не було ніяких світлих спогадів, щоб розтопити його. Все почалося рік тому, коли він помстився на Ель за її зраду. Він сподівався, що з її смертю все минеться – минуле буде поховано. Йому й на думку не спадало, що можуть бути якісь наслідки, поки в його життя несподівано знову не вторглася Кетрін Олександр. Потрібно було позбутися Фредеріка Савроса і Наполеона Чотаса. Вони затіяли проти нього гру не на життя, а на смерть і програли. Найбільше Костянтина Деміріса здивувала те, Яке задоволення зробило йому ризик, якому він наражався, і те, як сподобалося йому ходити по вістрю бритви. Йому було цікаво займатися бізнесом, але все блідло в порівнянні з ігрою в життя та смерть. «Я вбивця», – думав Деміріс. «Ні, не вбивця, а кат». І замість того, щоб жахнутися цієї думки, він відчув незвичайне збудження – Костянтин Деміріс щойно отримав тижневий звіт з приводу Кетрін Алєксандер. Поки що все йшло чудово. Здебільшого, вона спілкувалася лише з тими людьми, із якими працювала. Щоправда, Евелін повідомила, що Кетрін іноді зустрічається з Кірком Рейнолдсом. Але оскільки він теж працював на Деміріса, то навряд чи тут могли виникнути якісь проблеми. «Напевно, бідна дівчинка просто вмирає з туги», – подумав Деміріс. «Рейнолдс – така зануда, не може говорити ні про що, окрім законів. Тим краще. Чим сумніше буде Кетрін, тим простіше мені. Я ще маю сказати Рейнолсу спасибі». Кетрін усе частіше зустрічалася з Кірком Рейнолдсом і все більше і більше прив'язувалася до нього. Він був дуже привабливий, хоч і не дуже гарний. — У сенсі краси я вже опеклася на Ларі, — розмірковувала Кетрін стомлено. — Мабуть, правильно кажуть. Обличчям гладкий та справами гадкий. Кір Крейлунолц був дбайливий і надійний. — На нього я можу покластися, — подумала Кетрін. — Звичайно, я не палаю палкою пристрастю, але, може, я на це більше не здатна. Ларі про це добре подбав. Я вже цілком дозріла для того, щоб влаштувати своє життя з людиною, яку поважаю, яка поважає мене, з ким я зможу спокійно жити, не турбуючи, що мене скинуть у прірву або жваво поховають у темній печері. Вони відвідали театр на п'єсі Крістофера Фрая, потім на виставі «Приплив у вересні» з Гертрудою Лоуренс. Ходили вони і до нічних клубів. Здавалося, у всіх клубах оркестри грали одні й ті самі мелодії. «Того тижня їду до Сент-Моріца», морица сказав Кірк Рейноллс Кетрін. «Ти думала про мою пропозицію?» «Звісно, Кетрін думала. І дуже багато. Вона знала, що Кірк закоханий у неї». «Мені він теж подобається», – казала собі Кетрін. Але ж це не означає, що я його люблю. Це різні речі. Чи я? Просто надмірно романтична. На кого я чекаю? Ще одного Ларі? Який зведе мене з розуму, а потім закохається в іншу і спробує мене вбити? Скірка вийде чудовий чоловік? Чому ж я вагаюся? Того вечора Кетрін та Кірк вечеряли у ресторанні Мірабель. Несподівано, коли вже принесли десерт, Кірк сказав, «Кетрін, можливо, ти не здогадуєшся? То я хочу сказати, що люблю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною». Раптом її охопила паніка. Кірк, вона замовкла, не знаючи, що сказати. «Те, що я зараз скажу, – подумала вона, – змінить усе моє життя». «Так просто погодитись. Що ж мене тримає? Страх, що все може повторитись? Я що, все життя цього буду боятися? А я не маю цього допустити. Кетті». «Кірку, чому б нам не поїхати разом до Сент-Моріцца?» Кірк засяяв. «Ти хочеш сказати? Там побачимо. Побачиш, як я катаюся на лижах, і не захочеш на мені одружитися, – Кірк засміявся. – Ніщо на світі не змусить мене передумати. Знаєш, я дуже щасливий. – Давай поїдемо 7 листопада на день Гая Фокса. – А хто такий Гай Фокс? – Ну, це цікава історія. Король Джеймс був прихильником антикатолицької політики, і група видатних католиків організувала змову з метою повалення уряду. Очолити змову мав солдат на ім'я Гай Фокс, виходець з Іспанії. Він зумів дістати 36 бочок пороху цілу тонну і сховав його в підвалі Палати лордів. Однак того ранку, на який був призначений вибух, один із мовників доніс на них, і всі вони були заарештовані. А Гая катували, але він мовчав. Усіх стратили. І ось тепер в Англії щороку відзначається день розкриття цієї змови. Цього дня палять багаття і влаштовують фейерверк, а маленькі хлопчики роблять опудало Гая. Кетрін похитала головою. Досить похмуре свято. Він усміхнувся і тихо сказав. Обіцяю тобі. Наше свято не буде похмурим. У ніч перед від'їздом Кетрін вимила голову і двічі запакувала та розпакувала речі. Її навіть нудило від хвилювання. За все життя у неї були близькі стосунки лише з двома чоловіками – Вільямом Фрезером та Ларі своїм чоловіком. «Цікаво, а зараз так кажуть близькі стосунки», – подумала Кетрін. Господи, та я вже забула, як це робиться. Щоправда, стверджують, що забути таке не можна, як неможливо розочитися кататися велосипедом. Може, я йому в ліжку не сподобаюся. Найкраще перестати турбуватися і постаратися заснути. Містер Деміріс, слухаю. Сьогодні вранці Кентрін Александер поїхала до Сент Морица. Пауза. Сент Морица? Так, сер, одна, ні, сер, з Кірком Рейнолдзом. На цей раз пауза затяглася. Дякую вам, Евелін, Кірк Рейнолдс. Хто б міг подумати, що вона у ньому знайшла? Я надто довго чекав, треба було поквапитися. Доведеться щось вигадати. Не можна дозволити, щоб. пролунав дзвінок секретарки. «Містер Деміріс, вас хоче бачити містер Антоні Ріцолі. Вони призначили йому зустріч, але тоді навіщо ви мене турбуєте?» запитав Деміріс, натискаючи кнопку інтеркому. Але дзвінок пролунав знову. «Перепрошую за занепокоєння, але містер Ріцолі каже, що він повинен передати вам щось важливе від містера Ламброу». «Від Ламброу?» «Дивно». Чому Ламброу не подзвонив йому сам? «Впустіть його. Слухаю, сер. Коли тоні ріцолі ввели до кабінету Костянтина Деміріса, він насамперед оцінювально озирнувся. Тут було ще шикарніше, ніж у Ламброу. Приємно познайомитись, містере Деміріс. У вас дві хвилини. Мене послав спірус. Він вирішив, що нам варто поговорити справді і про що? Чи не заперечуєте, якщо я сяду? Не думаю, що ви пробудете тут досить довго. Тоня Рюцолі сів на силець навпроти. «У мене є фабрика, містер Редеміріс, І я перевожу свій товар у різні кінці світу. Ясно. І ви хочете зафрахтувати один із моїх пароплавів? Точно. Чому свій розпослав вас до мене?» Чому ви не, зафрах... не зафрахтували його судно? У нього зараз два простоюють. Тоні ріцолі знизав плечима. Думаю, йому не подобається мій вантаж. Не розумію. Який вантаж? Наркотики. Героїн, тихо сказав тоні Ріцолі. Костянтин Деміріс не повірив своїм вухам. І ви гадаєте, що я? Ну, ну забирайтеся звідси. «А то я викличу поліцію!» Ріцолі кивнув на телефон. «Валяйте, дзвоніть!» Коли Деміріс простяг руку до телефону, Тоні сказав. «Я теж не проти з ними поговорити. Розповісти про суд над Ларі Дугласом та на Ель Паш». Костянтин Деміріс завмер. «Про що ви це?» «Про те, що двох людей було страчено за вбивство жінки, яка жива і здорова». Обличчя Деміріса стало білим, як Крейда. Як ви вважаєте, містере Деміріс, поліції буде цікаво послухати цю історію? Ну, якщо вони не зацікавляться, тоді може преса? Я так і бачу заголовки у газетах, а ви? Нічого, якщо я зватиму вас Коста. Спірос сказав, що так вас усі друзі звуть, а нам, думаю, варто потаварошувати. Адже хороші друзі не гадять один одному. Нехай наш маленький секрет залишиться між нами, правда?» Костянтин Деміріс сидів, не рухаючись. Коли він нарешті заговорив, голос його був хрипким. «Що ви хочете?» «Я ж сказав, зафрахтувати один із ваших пароплавів. А коли ми такі друзі, то, напевно, ви за фрахт з мене не візьмете, правда ж? Скажімо...» «Послуга за послугу!» Деміріс важко зіткнув. «Я не можу вам цього дозволити. Якщо стане відомо, що я переводжу наркотики, я втрачу весь свій флот». «Та хто про це дізнається? У нашій справі ми обходимося без реклами. Все зробимо, потихому!» Обличчя Касентина Деміріса стала жорстким. «Ви робите велику помилку. Мене не можна шантажувати!» Ви знаєте, хто я? А як же мій новий партнер? Ми з тобою, крихітко косто, тепер довго оброблятиме справи. Він замовчав. Бо якщо ти відмовишся, я негайно йду в поліцію і в газети і все розповідаю. І тоді великий привіт твоєї репутації і всієї твоєї хронової імперії. Деміріз довго мовчав. Звідки? Спіро роздізнався. Рицолі посміхнувся. Яка різниця? Важливо, що я тепер тримаю тебе за яйця. Натисну і ти є внух. Доведеться тоді тобі залишок життя заспівати сопрана в тюремній камері. Тоні Рюцолі глянув на годинник. «Бог мій, та мої дві хвилини давно минули!» – він підвівся. «Даю тобі 60 секунд, вирішуй. Або я йду звідси твоїм партнером, або нарікай на себе!» Здавалося, за кілька хвилин Костянтин Деміріс постарів років на 10. У обличчі не залишилося ані кровинки. Він нітрохи трохи не помилявся щодо того, що станеться, якщо вся правда щодо суду вийде назовні. Газетники з'їдять його з, з трибухою. Усі бачимуть у ньому чудовисько вбивцю. Комусь може навіть спасти на думку поцікавитися обставинами смерті Савраса і Чотаса. «Твій час минув», – Кастянтин Деміріс на силу кивнув. «Гараст», – прошепотів він, – «гараст». Тоні Ріцолі обдарував його радісною посмішкою. «А ти не дурний!» Касентин Деміріс повільно підвівся. «Так і бути. Один раз я тобі поступлюся», – сказав він. «Не хочу знати, як ти це влаштуєш і коли. Пущу вашу людину на дне судно. Це все». «Домовилися», – сказав Тоні Ріцолі і подумав. «А може...» Ти і так розумний. Разочок перевести контрабандний вантаж героїну, і ти на гачку, крихітко Ковста. Тепер нікуди ти від мене не дінешся. Вголос він повторив. Звичайно, домовилися. До себе в готель тоні ріцолі повертався у піднесеному настрої. Блиск. Цим агентам боротьби з наркотиками і на думку не спаде зайнятися флотом Костянтина Деміріса. Господи. Та тепер жоден його корабель не піде без мого вантажу. Гроші так і посипляться. Сніжок та стар, старовина. «Пробач, Вікторе!» – він розсміявся в голос. Старовін, «Старовинні речі!» Ріцолі увійшов до телефонної будки на вулиці Стадіоу і двічі зателефонував. Перший дзвінок був у Палермо Піту «Можеш забирати звідси своїх горил, Піт!» Відправляти їх до зоопарку, де є місце. Вантаж готовий до відправлення. Морем. Ти впевнений, що все буде гаразд?» Рюцолі розсміявся. «Надійніше, ніж у британському банку. Розкажу, коли зустрінемося. Є ще добрі новини. Відтепер ми зможемо надсилати посилку щотижня». «Чудово, Тоні. Завжди знав, що на тебе можна покластись». «Так я тобі й повірив», – козел смердючий. Потім він зателефонував до Спіроса Ламброу. «Все пройшло як по маслу. Ми тепер з вашим родичем партнери. З чиму вітаю. Радий був чути, містере Рицолі. Вішуючи слухавку на важіль, Спірос Ламброу посміхався. «Відділ боротьби з наркотиками теж буде радий це чути». Костянтин Деміріс засидівся у своєму кабінеті далеко за північ, роздумуючи над новою проблемою. Він помстився на Ель Паш, і тепер вона знову тяглася до нього з могили. Він відкрив шухляду столу і дістав фотографію на Ель в рамці. «Привіт, сучко!» «Бог мій, яка ж гарна!» «Виходить, вирішила, що можеш мене знищити?» «Що ж, подивимось!» Подивимося!